а може й в нього під впливом хвилину розм'якло серце. Увійдеш сюди і гнутиме свою лінію, яка й не є лінією, а обшмульганою течиною, по якій залазять на горище. А може вони ще з ними полагодять? Полагодити можна за тієї умови, коли б Куриленко до кінця примирився із своїм теперішнім становищем. Коли справді оці луки, оце поле, Оцей комплекс стали його. Але, мабуть, для нього це вже неможливо. І отой клубок не накручується сам. Він його накручує теж. Вони говорили про картопле комбайни, про силос, про лущення стерні, а струмінці власних думок розносили їх далі і далі по берегах важкої думної ріки. І як весняна ріка, вертаючись у береги, залишає далеко на піску слід із трісок, очерету, ситнягу, так і недавня розмова, почута Василем Федоровичем, залишила слід, який треба було або забути, або переступити. В широкій печі прокрутився до обіду, вертався дорогою попід лісом. Ліс стояв з лівого боку, з правого дозрівав льон. Льон удався. Незабаром пустять комбайни, і вони покладуть стебло на широкі, порослі травою смуги, спеціально для цього залишені. Там вони доходитимуть кондиції отого синього полиску, схожого чимось на відсвіт сталі. Але ще немає таких машин, які б збирали льон без втрат. І тому Ліна з дівчатами а сіють вони тонкий волокнистий льон білоруського сорту, воліє збирати його дідівським способом у пучечки, в сніпки, які щеплюються головами, і вантажити їх можна тільки копичками. Але цього року на полі копичок не буде. Зграбних копичок, котрі нагадують далеку юність, обзиваються в пам'яті піснями про вдову яка вибирала дрібненький льон, а також про матір, яка жде сина тоді, коли льон цвіте синю-синю. Неспокій знову торкнувся його серце. Від самого порога його до випав важкий шлях. А тепер пішов просто круто схилом, і страшно думати, що там за горбом. Він почував таку рідність з нею, Таку відповідальність за неї, що коли б це було можна, полишив би все і поїхав до них. У конторі на Грека чекала телеграма. Вилетіли Сталіна в Ташкент. У нас усе гаразд, Ліна. Вона телеграфувала не додому, а в контору. Тільки йому. Василь Федорович ще раз пробіг очима рівні друковані рядки, шукав прихованої тривоги, не знайшов. Відчув полегшення. Навіть подумав, що все обійдеться. Може, лікарі й справді помилилися. По тому дзвонив Дащенко, сказав, що ознайомився з висновками комісії і доповів їх першому. Справа з тракторами і всім іншим давніша. За неї грек уже покараний. На саму згадку проте Василеві Федоровичу шугнула до обличчя кров. Хотів сказати щось гостре стримався. По його агрономічній системі після жнив буде окреме засідання. Справу його батька він Дащенко попросив, щоб розстежили компетентні органи. «З комплексом як?» – запитав. «Завершуємо першу чергу». «Гаразд, тримайте руку на пульсі, натискайте». «Тільки без того волюнтаризму», – підказав Грек. Трубка довго німувала, потім Дащенко сухо прокашлявся і сказав. «Ви коли-небудь навчитеся говорити по-людськи?» Грек промовчав. Таллін зустрів з туманом. Була субота. В місті повно фіннів, які приїздять сюди на вихідні дні в основному пити горілку, у Фінляндії сухий закон. І вони загубилися в цьому невельми шумливому, ба навіть мовчазному, але чужому натовпі. Суворі вежі, які свідчили про важку боротьбу, вузенькі вулички із загратованими вікнами, старі кав'ярні, де людям здається, що вони прилучаються до давніх цивілізацій, завчена коректність офіціантів і готельних службовців, а водночас якась особлива діловитість, Особлива зібраність мешканців, котрі таки, мабуть, запозичили її в Європі. Незвичні до кав'ярень, антикварних крамниць, Валерій та Ліна, як справжні провінціали, ходили по музеях або ж сідали десь у парку на лавиці і читали. Море холодне, дарма літо. купатися не можна. Прогулянки на катері Ліна переносила важко, Занудьгувалися вже через три дні. У четвер вилетіли на південь, до міста, яке так таємниче вабило Василя Федоровича. Самарканд приголомшив їх східною екзотикою і спекою маленькі, мовби іграшкові ішаки поруч машин на широких асфальтованих магістралях, гамірливий базар, де велетенські дині й Кавуни що їх не можна підняти. Узбеки і таджики в халатах, мовчазні і неквапливі. Розплавлене небо, подихи пустелі, яка, мабуть, з усіх боків обложила місто, бо все в ньому сіре, обсипане порохом, дихає спрагою. Ртутний стовпчик вдень застигав на подільці сорок. І спати можна було тільки, зовсім роздягнувшись, та повідчинявши вікна. Вони так і спали на широченному старому дерев'яному ліжку. Їм неймовірно пощастило. А може, й не пощастило, може, толіна, умудрена горем.